Tengo chumpan una hucha, pano de todas colores ay ay la la la pano de todas colores ay alala, alala, alala, alala, alala. te quiero te quiero prenda mía te quiero te quiero prenda mia te quiero alma mía Bueno, ¿no? bajamos a música de nuestras amigas tan chugueras y vamos a hablar, pues, con miñatista. ¿Eh? Con un grande pintor. Eso. En... Que crea... solamente le falta pintar palabras creador, colaborador de grandes medios de comunicación okay. en, en Galicia, lógicamente o, o Faro, pero también en Estados Unidos eh, sí. hay que des destacar precisamente Washington Post o, o no tempo latino no Un, sí, sí, una sí. versión castellana interesante vamos sí, a sí. salud de... Boa tarde, Gogue Boa tarde, amigos Boa tarde, ¿Qué muy... tal por ahí por, por esas terras nosas? Aquí xa sabes que ven eh, Ora saleu así un poquinho o sol Bueno, xa levamos uns días así medio Medio raro esta hora, creo, parece ser que xa instalou xa o sol Vale eh, E o tempo este se, se vai a quedar aquí se vale. temos logo entón Verán uh -huh. como é divido, ben Benvido Goge, moitísimas gracias por atender a nosa chamada eh, claro. eh, Bueno, parabéizarte Felicitarte por o traballo que estás a facer Por certo, de, de, esa... O Floriano sigue tendo visitas aí no, no Grove, non? Si, sí, si, sí, eso non para, eh Eso, <risa> eso tem más visitas que a cola do paro Bueno, <risa> escoito unha cousa Pero o, o, que, o que me sorprendeu moitísimo Esa viñeta que me mandatxe Ou polo menos esa foto que me mandatxe Dun, dun grande admirador que ademais Tatuou o, o, o Floriano no, no brazo, eh Si, sí. no esto foi indonte onte, eh? sí. sí. onte mandaronme pola noite, mm. que sempre xa vos sorpresas durante o día, pero pola noite, eh, onte, eh, xa te digo, eh, le vei unha sorpresa, bueno, unha sor gratísima sorpresa, porque eh, este merece un... esta persona merece un lugar destacado no, no Club de fans de Floreano. Sí, sí, desde logo. <risa> bueno, ti como ti como caricaturista tes moitísimas moitísimos mu, uh -huh. premios e moitísimas eh, bueno, mencións. Ya verdade é que eh, unha delas a máis eh, recente eh, ese traballo relacionado co co con de Santiago e eh, ademais eh, bueno, un selo mm, co, co, co, co, co unha caricatura tua pois emiteuse precisamente a nivel nacional, non? Pois si, sí. uh -huh. eh, foi fixose para, bueno vou eh, eh, empezar que non é fácil conseguir un sello de correos claro con, con un personaxe de ficción sí, sí. un, un personaxe de cómic, un personaxe de cartoon pero bueno sí, eh, sí. Floriano está tamén instaurado na, na sociedade Nosa, na Sociedad sí. Galega sobre sí. todo sí, sí. que Y entonces pois propuxen sí. propuxen yo a a, este, a, a filatelia, a, a correos, de, a ser fomento. Sí, sí, sí. Eh, estuve en anos, eh, para conseguir isto, eh. Non é fácil, eh. fácil no, no, Non, é tan fácil. Bueno. No é fácil, eh, sobre todo, xa che digo, ter un, eh, facer un sello sobre un personaxe. Sí, sí, Entonces aproveitei o tirón de, do Jacobeo. Do Jacobeo. no no na funa A Cátedra, ao, ao xento de anda a Catedral de Santiago uh -huh. propuxen yo e nada e saleu sí, saleu sí, sí. Con, con tan boa repercusión que me están chamando sempre como <laughs> me están escribindo a ver onde se poden conseguir os señores de Floriano cando <laughs> <que laughs> creo que xa están Súper Ca... agotados. Sí. Claro. Hombre, te, bueno. ten que estar agotadizo. Boge, unha uh, cousa... A parte de xente de todo o mundo, eh? Unha cousa que tamén aproveitaxe para facer precisamente un videoclip ou polo menos un, un sí. pequeno mm, sí. eh, documental, eh, eh, non? isto foi... No, esto é unha serie que estamos facendo da origen do Caminho Santiago. Ahá. Uh -huh. uh -huh. eh, xa temos varios capítulos e isto é... Eh, gracias ao apoio da, da man comunidade do Salnés mm -hmm. Que aportou eh? tamén por Floreano Para ser o, a parte do tirón do sello mm -hmm. Pois que, que fora é a imaxen do, do camiño non? De, sí, de, de sí, esto sí. en en unha animación de seis minutos cada cada capítulo, máis ou menos. Una, unha maravilla, eh? un unha -huh. un, un, sí, sí, este un éxito tremendo, tremendo. Verdade, uh -huh. que eso, parabéns, eu eh? facé eso precisamente para, para venir Escoita, os personaxes que tifase xa están instalados a, a nivel eh, social, polo menos na, na zona de Pontevedra, onde se... Sí. Eso, a Monchiña, o Epifanio, a Caxiña, o eh, Charito, o Don Ramón, o Cura, <ríe> <ríe> o Cura, anda que non... Eso... Yo, O cura últimamente sí, ten moitísima dijo... visión, non? Dime? O cura ten últimamente moita aceptación <risa> Moiti... É que un dos personaxes, en serio, eh? que máis ti non ten Debe ser pola... porque é un cura de, de pueblo Claro <risa> O tello tamén, é que xojarán cartas Entón, que é moi ben sí, Pero... sí. Eu cando as visión é que, que vamos... gratamente A, a coñera que tuvo o cura Claro. Sí, sí, sí. De, de retranca e, e, imagínate, para Imagínate, imagínate sí. eu indo a a a una entrevista co de anda catedral, mm. sabiendo que teño un cura que siempre sa con os chistes. <laughs> Me foi todo o contrario, pues encantó a idea. Sí. Sí. Moi xe, moi ben. Moi ben. <risa> bueno, bueno, que que cada máis eh ti tiras da retranca para poder eh uh -huh. dálle <risa> vida a precisamente os artistas que ti sí. inventas sí, nun. Si, si, si, A retranca que nunca falte, eh, si Hombre, no... sobre todo a retranca. Claro. sobre todo a nosa. Eh. a nosa, a nosa. A fe, vamos a ver, de, de, de, non é fácil conseguir <risa> conseguir hacer un, un, una tira diaria mm -hmm. le voy para 35 36 años, eh. Bueno, entonces, te, te, te, te test sucesor o, o tendrás que bautizar algún para que te siga. No no, no sucesor no sé, pero es muy difícil eh, que que se adapten a, a... <risa> Que, que se adapten a las conversas que tenemos en el floreano. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí porque... Porque a, a verdade é que, bueno, algún, de, a, algún destructor, entre comillas, pode dicir, bueno, que este fala moito do viño, como eh, a, a, fomenta o consumo do viño e tal, eh, pero que, en realidad, o que ti face, que, precisamente, de, es, m, eh, poñer en evidencia o feito de, dun exceso de, de, de beber viño, eh, de, dunha toma mm, radical, digamos, eh, importante do viño, é dicir, bebelo, non, non empuxalo. Mm, Exactamente No empinalo el codo, sino bebelo con gusto Eso, eso, eso eh, Siempre en claro. la medida, claro eh, A modiño A modiño, exactamente Sí, sí, te daré dar esa vuelta precisamente sí, sí. Seguro que alguna adega Pues ya te chamó Para decir, oye, ¿por qué no fas algo Relacionado con esa producción vitivinícola? Sí, so, mira Son imágenes en, en este caso de un viño albariño Albariño, claro carballal Ah, Carvallal. Sí, sí eh, levo varios años ya con él, ¿sé? Eh. Uh -huh. eh, teño, tenemos un oh, alboriño floreano de puntos, chamos, que tengo un éxito tremendo, y es eh, una, una tirada corta por eso, por, lo, por la gran calidad que ten. Uh -huh. eh, está, ah. Están funcionando muy bien, incluso en los trancheiros. Ah. Eh, levo, llevamos varios años, ¿sé? Eh, eh, eh, colaborando. Uh -huh. entonces Entonces, eh, teño... A, a etiqueta de deste de, de viño eh, uh -huh. con un éxito tremendo se xe digo uh -huh. cara Pues lógico, sí. tenemos, tenemos que, cuando nos vayamos... Que tenemos que probarlo, <risa> sí. Cuando vayamos ahí, precisamente, a, a gala de, de, de, de Merche, ¿sabes? Merche, somos oh, Armando, pues, estuvimos ahí a Garondela, precisamente, sí, para podemos, hacer la gala, ahí, sí, ¿no? sí, sí, hacer sí, la gala de Galicia. Que que sí, sabemos de eso, que precisamente. Sí, sabemos de eso, precisamente. Sí, sabemos de que es una de las que é sí, sí, sí. moi amiga miña, eh, sempre colaboramos, mm. Lino Silva tamén colaboramos <risas> varios pintores, varios sí, sí, sí, sí. sempre con, con con gusto, sabes, sí, sí. unha coloración desinteresada e ben lle Yo regalé libros para ¿Qué? libros de caricaturas ¿Qué? miñas que me sobran de las exposiciones claro, ¿eh? Para, ¿eh? para venta, para sacar algún algo vale. claro algo muy... para la asociación eh, Muy bien, pero el comercio muy bien, se me nos levamos pues, muchísimo Pues, eh, tenés que hacer un día una caricatura da, da, de, de esa celebración de cara sí, a bueno, pues, bueno, ya entregamos varias, entregamos una a Antonio Resines sí. Un, Ah, sí eh, che varia, a varias xente, Unha cousa que, un, que, de que de... quería preguntarche a nivel personal ou ou non sei sí. que que non sei se como é pues, a túa participación estadounidense. Vamos a ver, isto eh eu desembro utópico, non? Eh, sembras e despois recolles. Ah, claro. Entonces claro, cando empezou esta revolución tecnolóxica uh -huh. e eh, poder colaborar en, eh, eu, eh mira, Mira para que para que veades como sí. eu empecé colaborando, o sea, colaborando no Faro, lógicamente. Sí. Despois cambiei-me para o Correo, tive un par de anos no correu galego uh -huh. e mandabas cousas por taxi. Hostras. <risas> Sabes, sí, como si sí, sí, por taxi cousas de última hora, me decían que pois pues, colle un taxi ou que mándanos mándanos por o taxi Carai. ou por, por o tren, moitas veces por o tren Carai. ou polo autobús. Antes era impensable. Como mellorou todo? Sí, sí, sí claro. Eh, era impensable <risa> sí, sí. Eh, colaborar en un medio, sí, sí. Eh, por exemplo, como é un Estados Unidos. Sí, sí. Que che chegaran as cousas a tempo porque era Claro, no, sí, había actualizar. chegaban había... sí, sí, ou iban para Australia ou a outro lado. Uh -huh. Eh, entonces agora, e eu teño cousas, teño co... eh cando fixemos a campaña, bueno, eh, eu deixei o, o deixamos Washington Boys, eh. Sí. Así. Ah, si, Fai... sí, eu estuve en 4 anos. Agora, estou en oi en Delaware, que... Delaware tamén un estado ali moi cerca de Washington. Sí, e ten un periódico xa me seguían de cando está... Estaba... Non sei sé si se conoces a Alberto Vendaño. Vendaño, sí, sí, sí. sí. Pois pues Alberto era o director o que me, me consigueu a mín introducir no, no Washington Post. Ah, ah. ¿no? No? Sí, sí tú estaba de director de contidos e eu de, de ilustrador. Ah, sí. E entón, como si pues te digo a, a semilla siempre queda ahí pues ¿Eh? os de hoy en Delaware dieron <risa> y no, dieron si me interesaba ¿Ah? eh, nada que llegamos a un acuerdo y ahora estoy hoy en, en Delaware fue una, una caricatura política ah a mes sí. uh -huh. sí, lembro-me dunha que fixe hai pouco con respecto a, a, a, aos presidentes me parece que non sei se era tú eres do do ou non sei ah, eu sí. Floriano contestaba ya, no, eu sí. <risa> non, eu son do Celta non, eu son do Celta non son de ningún, eu son do Celta <risa> saleu pola tan xente como sempre si, <risa> si, sí, sí, unha De verdade que, que está un... Artista. Floriano é un artista Bueno, sí, sí. Steve diz que é o Floriano Pero é o Goge O Goge o, go, o que... Ah, eu sou o pai, diz que sou o pai intelectual eh. Bueno, as túas caricaturas Ademais de personaxes eh, famosísimos Fan, bueno, fan, fan tendencia E, e esas exposicións Que, que uh -huh. faz últimamente Non sei se tens alguno ou non Pero unha que, que deu moitísimo que falar Foi a de Marilyn Monroy non? sí. si sí de de feito, de feito, hai un autor que Roger uh -huh. Taylor, que é un autor eh, inglés uh -huh. que sempre saca biografías de, de bueno, de dos Beatles, de xente uh -huh. moi famosa, eh, esa de Marilyn me peu unha no libro un, un libro un librazo que sí, sí, un, sí. un volumen que se chama Marilyn in Art. Sí, Entonces, eh, uh -huh. Todas as caricaturas que fixeron no mundo de de todos os autores eh gustou con ela. De verdad uh -huh. e pues, teño tamén oh, a dos Beatles tamén ah, que te sí, pediron. Sí, sí, sí. Que tamén é un volumen muy moi moi bonito que fixeron también de, de artistas de todo o mundo e tamén estou uh -huh. eh, son cosas eh, vamos a dar, aí que se pregunta, ¿cómo también? <risa> <risa> es que, uh -huh. es como ditess tamén. É como Como Messi xoga tamén ao fútbol, ah. <risos> É o que se me dá. Claro. Ese é o que La, se me dá, claro perfeccionando ao largo do, do, do tempo eh, gracias as colaboracións de por todo o mundo. Uh -huh. eh, premios, teño mundo de premios coa sí. Estados Unidos tamén gracias a as colaboracións que fixen alá. E uh -huh. todo eso vai sumando, vai sumando e y e nada e <ríe> se sigues chamando de moitos sitios para pedirse algunha colaboración ou o... Uh -huh. eh, hoy en día la guarda é fija, pero os outros son puntuales sabes? Uh -huh. Alguna revista uh -huh. teño teño, teño eh, dibuixado para para unha revista de cine de Hollywood teño... Uh -huh. si, si, eh, O, xa che digo, o cando esto repuntou de o tema de da tecnoloxía poder colaborar en cinco minutos de aquí a Australia. Ah, uh -huh. Eu tra, eu estou traballando nunha, nunha empresa de, de, de, que fan eh, fan como che diría eu, por exemplo, eh, se, se jubila un directivo de unha empresa de eh, tal, fai unha caricatura en carga mamín levo muitísimos anos traballando en Australia con eso. Cara, eh, cara, eh. Sí, sí, levo moitos anos. Eh, e nunca o deixei porque podía deixalo porque eu oh, eh levo ache moito tempo e tampoco eh, non che hmm. non sei sé como decir, no non me entendades mal, no, no que cobre, que paguen mal. Sí, sí, que non me interesa sí, sí, moito porque me piden moito traballo e eh, teño outras cousas máis máis Te, máis puntuais. Máis, máis a outra cousa que a outra cousa, eh... pero como lle teño tanto cariño a ese sitio, pois pues, sigo colaborando a vez en canto, uh -huh, eh. eh. Sí, eh sí, claro. Pero eso foi a raíz de eso, de, de foi moito de cando empezou isto, nos anos 90, 90 uh -huh. empezar a mandar cousas por todo o mundo, eh? mandaba cousas a todos sí. os sitios. Uh -huh, Algúnas eh. me contestaban, outras non me contestaban. Eh, bueno, Os que me contestaron, pois, saben de meu traballo Claro, claro. Bueno, a, a unha das cousas que, que, que, bueno, que tí valor É a tua independencia, concretamente Con, con respecto a todo o que faz E iso sí, claro, claro. é moi importante non Moi importante, eu, eu son o meu jefe É, iso, é, exacto desde a casa fai moitísimos anos eh, eh, eh, Planifico o meu traballo O eh, meu horario E non é casa, entón, uh -huh. eh, non sei, uh -huh. estás eh, agotado, e eh, levantas, te uh -huh. vas a dar unha volta, volves, uh -huh. pero sempre claro, co periódico hai que cumplir, porque o te, sí. periódico ten es que pensar. É eh, sempre buscando, <risa> pois, pues, ao máximo da actualidade, non? Buscando sempre sí. un, un puntiño para decir, bueno, dar algo de, de, de subida a esta novidade, ou a, a esta noticia, ou este... Uh -huh. Exactamente, ¿No? claro. así funciona, porque senón... Eh, tens que estar moi todo o día mm. eh, eso ver ler periódicos claro, sí, ahora sí, con sí. internet temos unha fatalidade increíble porque entrase ves todos os periódicos que queres claro, ver claro. noticias de última hora ah. e sempre claro chegas a tua fábrica mm. <ríe> e das unha volta ¿sabes? claro claro claro É eh, a vida do autor, así. É a eh, creatividade a que sacaste. Pero sacas moitas cousas do, do, do, do, noso, do, do noso haber galego, non? É decir sí, do, sí, do, do día a día. Gústame moito humor social, humor de taberna, humor sí. de... Eh... Que pasa todos os días, ou sí. as anádotas que hai pola calle todos os días. Mm. É que non me gusta moito meter... Non, non por meter... Sino, non me gusta moito a política, porque todo o mundo fai o mismo, é. Eh, sí, no? sí, sí. sí. A mí non me... Gusta máis o mundo do viño, sí. o que dices vos, o viño sempre con... Con unha... Con unha... Con sin pasarse, un tono, sí, un tono, sí, un a tono, e, o mor de taberna, o mor de furancho. Sí. eso é es o que me gusta, é o que lle gusta a xente, eh. Si, si, si. Hai unha cousa que tamén ultimamente eu previa antes sí que había moito porque eu teño un irmán en, en Vigo e tamén sí. visito moito a cidade. A verdade es é que que era a a a visita a A, a lonxa, é dicir, a visita... O, o as, sí, as... A Praza de Bastos. A es, Praza es de Bastos. Iso sí. sí, dá moito xogo. Sí. <ríe> sí. Sí, que, que falaba... Bueno, houve un sí. tempo en que había moitísimo, porque falaba, eh, non sei, sé, con respecto as, a, aos propios... Os peixes, xa, xa, xa, non xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, que de Abastos de Santiago de Compostela, mm. sí. que a encantaba a mí. E se ve sí. que alguén, pois, pues, puñe ali, puñe a orella. Uh -huh. <risa> e eu, eu vi a que... Digo, e díxame... Díceme, díceme, claro, eu estuve aí facendo parte de... A, bueno, perdendo a parte, unha parte do tempo que era facer o servizo militar. Sí. <risa> e entón, pois, había un, Se ve que había un señor que... Eu vi cunha libreta e apuntaba. Mm. Sí, Ediu, editi, o que me acompañaba que non sargento non eiche que está apuntando para facer viñetas. Pois si, eso é unha mina, É como se vasa un furancho igual. Igual. <risa> Con <Como> vos se te <risa> Eu de feito eu levo moitas veces, fago mismo, eh? Le, levo sí. moitas veces para apuntar. Apunto anete, despois che vou a casa e reciclo. Eh? Claro se pues, si sí. que é un, eh, eh, unha mina de, de, de, A parte de sabiduría, o que diste, esa sabiduría popular ta, da moitísimo, o, o sea, no ti votárlle oh, sí, sí, sí. Mandela moitísimo, Claro, que claro sí, sí. Eu, eh, sabes que hai momentos, vos tedes que hai momentos o mellor que non sae nada ou mm. que mi mãe son ou non me sae nada, ver como tá. Pero sempre sale algo, sempre Siempre, sempre sempre. sempre. sempre. Yo bajo a tomar un café mm. y no hay es raro que no haya un alguien que me diga, "Oye, ¿por qué no pose esto? ¿Mira qué pasó?" <risa> Sí, sí, está <risa> ben Hombre, eso é dar ideas es que Axuda, eh. axuda sí, claro. Mira, temos un colaborador en eh, Monforte de Lemos que se chama Xosé Manuel eh, Fernández Montes que tamén gusta lle moita viñeta e eh, de vez en cada, sabes o que nos fai mm, mm, Escoita o noso programa e ele fai de, de correspondente e eh, danos as noticias dun xeito tamén especial eh, eh, Di um, um, eh, Encargase dunha sección que lle chamamos, quenche preguntou eh, e di el fai as noticias de me gustan e non me gustan non. E, e, gustame tal noticia gustame tal, not tal outra noticia desgustame tal noticia e outra non pero despois de terminar o programa del mira o que fixemos o a quen entrevistamos ou do que falamos e, esa calle punta, como diste, a alguna das cousas que que, que, que fixemos e, e mándanos unha viñeta relacionada con eso eso, si, sí, si sí, sí. sí. eh, eh, bueno, eh, eso, pois, pues, non sei, fainos a nos un poquinho máis, hombre, claro e tanto, tanto fainos e ilusión casi claro, claro, sí. menos, si, sí, si, sí, sí, claro, claro mas que mi rim también. foi a última que me mandaste o whatsapp sí, claro. eu claro. rim un montón, e eh, digo, pero, madre mía que eu quedo má admirado tanto de ti, como de José Manuel, como de outros moitos máis. Sí, Marín... Eh, por... Esa mente, esa mente tan privilegiada, <risas> que eu non chego nenho trinta. Sí. Eh, vamos a ver, é eh, o que te decía antes, que cada un nace cun don, eh, uh -huh. eh, don. Sí, como, como dicíamos... Me... A, a medida que va, de todas maneras, a facería que se, se ten agora, eu non tiña ao principio, eh, claro. o principio teña moitísima presión, uh -huh porque a me, me dixeron me dixeron o no Faro mira, hai, había que sacar unha tira diaria porque antes facía caricaturas do Celta sí. ¿no? empecéi no Faro así a facer caricaturas do Celta alguna de nacional e tal sí. entonces chegou un momento que me dixeron eso, que había que si se podía crear un, un personaxe pero claro, coa coa a, a dificultad que leva a eso porque o mellor non, sí. non encaixaba mm. e eh, non gustaba, entonces era un riesgo moi grande. Claro. Era o mesmo riesgo e xa levou 36, 35 anos. Sí, pero eh, bueno. y, y os medios que en aquel momento tamén eran claro, moi precarios con respecto ao bueno, que sí, eh, Era moi diferente o dos. Claro que sí. Bueno... Claro. Pero, pero eso dache, ahora, dache máis posibilidades para poder a, a, afrontar ese traballo Que, que por certo, mm, é unha é unha delicia, é, vamos Disfrutar con, con, con a túa creatividade fantástico. Queríache preguntar, con respecto a, a, aos proxectos Tamén estás pendiente, o sea, que estás destraballando con respecto... Co, co, co, co, co, relacionado co camiño de Santiago, tamén estás pensando, ou tendes pensado facer alguna cousa que, que, que, algo, que, que en algún momento se fai daño no propio um, camiño? Uh -huh. si, te, si teño pensado facer algo deso? Si, sí, porque... Home, Ay... si vamos a ver, eh, de, de feito, o que fixemos a origen de todos os camiños... Hmm una especie aparte de, de dar a conocer o oh. o que o, o paisaxe e todo eso, sí. pois uh -huh. de de de e de, de, sí. de, uh -huh. de que a xente o trate ben, claro, eso é fundamental. Uh -huh. Eso ten que ser ser fundamental a protección uh -huh. de do nos entorno, de todo esto, da naturaleza, eso eso é, uh -huh. eso é primordial. Claro, porque Claro, claro eso, eso vai implícito no no tema xa, eh. Sí. Y... No, 18, porque eu fixen duas, tres tres veces o camiño a, a, a, con certas certas reservas, porque non o fixen sí. completo e tal, pero, sí. pero nalgúnas zonas nalgúns lugares, pois eh, o, o tirar papel o tirar sí. latas, sí. o tirar mm, o, o atopar por en algún sitio que outro, pois eh, non sei, bolsas de plástico e tal, eso É wow. eh, es tristísimo, claro sí, sí, sí. O, Sí, de feito se che digo, estamos poñemos o camiño como unha claro, no. como, como que é eh, como unha bandeira un para iso, non? Claro. claro. Entonces, joder, que eso non non no, ni, de permitir nin, claro. pero creo que eh, o que dices, falta, falta un pouco de máis de cuidado, coso. Eh, o sea, eh sei, xa non digo papeleras ou no. non sei, que no. non sei. Non, non compren pero, claro, papeleras, con tanta xente, como hai tanta xente distinta, e sí. mm -hmm. algúns pesarán unha cousa, outros pesarán outro, a min que me máis me dá ou tal. non eh, sei. Sí. Eh. Non van eh. falta compre, non, non okay. compre papeleras, compre concienciación de que sí, ese bueno, é o sí, sí, problema. Claro. Si con conciencia, pero claro, se se coa conciencia non non pos algo máis tamén. Sabes que que pasa. si si si. si, si, si no, Eh, bueno. falando, falando sobre isto por exemplo das papeleiras sí. Si vimos polo, camindo, eh, polo camiño do norte de sí. Oviedo hacia Galicia sí. eu, eu non o fixen pero vin en Zoas que é por donde paso o camiño algún contenedor sobre todo na parte de Asturias algún contenedor que era amarelo uh -huh, pois para tirar residuos e eh, tiño visto peregrinos como tiraban cousas de ben, contenedor ben preparados oh. sí, sí. eso é es tristísimo vale. oh. eh, eh, entón non sei se te servirá ou unha conversadora de hoxe <risa> para unha billeta para... <risa> pero que te agradecemos muitísimo a conversa que tivemos contigo, eh, de verdade que para nos é un placer, yo unha honra terte aquí nos nosos micros de verdade Obviamente que é un, é un primeiro contacto pero seguiremos cando que idades xa sabes desde onde estou mm. chamadesme he sí. encantado de colaborar con. Vos. Tenemos que pasar por, por... a nuestra visita obligatoria o hombre, o Grobe para hacer una foto para con Para una foto con Floreal. Con Floreal. No, claro. Que... Yo yo John bueno. Viñño de estar contigo. Como como sabéis, sí sí sí, sí no hay... Es, no, hay, no hay problema ningún Vale. Vecimosche pues, bueno. muitísimo, Go, que de verdade Igual, que igualmente para vos. Una aperta eh. grandísima una aperta. eh. ¿no? Sí, sí. Eh, sí. Ahora concretamente estamos eh, co es en un hospital en Sant Boi de Llobregat, no. No. en Sant Boi de Llobregat, vale. una, ah, una aperta grandísima eh, que sigas tendo tanto éxito, eh, vale. muitísima sorte. Muitísimas gracias a vos, vale. Ven, una eh. aperta. Hasta otro momento.